Sudminek ez du amore ematen, kanbo ingurubetako ameka egietan uge miaketak egitea du proiektu beti, eta perm izeneko bilaketarako baimen esklusiboa behar du horrentzat. Jantxez estatuak eman behar dio baimen hau, Sudminek euntagoetatxe metro kajatu lujen ustiatzeko konsulta publiko bat egin behar du haintzinetik, eta hori egiten ari da, mementu untan, xabi betielu stop min kidea. Frantzian banale gebat, horren zate. Baimena bari, bari mahuzu urra sekatzeko edo ne edo zain materiala luraren pean. Eta horkitzen bari baduzu, baduzu baimena, segurtatua uh, hori lor ateratzeko eta uh, barioatzeko. Urtahila ondaretik otxelaren amazazpira, iragaiten ari da kontsulta publiko hau internetez, zun minen presak bosteo norri aldeko dosieja denen esku eman du, eta publikoaren haren aukateko aukera baka jai zanen da hau. Normalki ez degina ez dute baimena ukana, baina lana egiten dute baimena hori ukaiteko, zun minen entrepresatipi bada, asteko. Hauek dira pixka bat uh, le Hemenik etortzen dira urrea sekatzeko, urrea lortzen dute eta gero salduko dute haien baimena. Eta hor animaleko bat etortzen alda, diru duna. Zut minek ikertu nahi duen ere muak ezpiletako piperaren sokmarka abarnatzen du, besteak beste. Ramontxoleko ona entzuten dugu piper sinikatuko burua. Gai atera aterazen duela urte bat eterdi, geroi xilean egonda eta e, uste dut laborantza munduan eta ya, jendartean ez dugu lauino harrizko hori uh, pixatuar. Uztet uh, dugu, dugu kalitatezko ingurumaen batean, kalitatezko pratikak ditugula eta horren kontradoala proiektu bat. Laborantxagan barakere begi txarrez ikusten ditu mehategi proiektua hauek, pampi ola izola. Belur gari dena, da hor bihar, lur hori, izoratu da arrobiak, badak izue arrobiek, ze ekartzen duten onutik, zeiten da, behin guru menean politak izaiteko, urez betetzen dira gero. Zapata itxasuko garezi elkartea, ELB, BLE, Interamap, P.I. Bask, Bisi edo kad elkartea kere batu dira, ziodiminen konsulta txalatzeko, elkajetaratzera detzen dute larun batuntan.